la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul C078 pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. Lecțiunea noastră de zi va debuta cu prilejul citirii versetului 23 din capitolul 11 al 1 Epistolei lui Pavel către Corinteni, de care ne vom apropia de îndată după ce mai întâi vom citi un episod scurt din viața unui tânăr credincios. Citeam că tânărul acesta obișnuia să meargă la un teren de fotbal și să împartă acolo broșuri evanghelistice. Nu reușea însă întotdeauna să împartă la toți oamenii, deoarece erau mai multe porți. Și atunci se rugă domnului să pună în inima altor creștini să vină și să-l ajute. Într-o zi, pe când se apropia de porțile terenului, a văzut mirat că deja un alt tânăr i-o luase înainte și împărțea broșuri. L-a întrebat de ce face acest lucru, iar tânărul i-a spus... Odată, pe când eram aici, am primit și eu de la un străin o broșură și prin ea l-am găsit pe mântuitorul meu. Acum mă simt dator și bucuros să dau și eu altora mai departe lumina pe care am găsit-o. Știți, sunt mulți care merg la terenurile de fotbal, mulți creștini, ca să se destindă, mai ales aceia care au muncă de birou, simt nevoia și este o nevoie legitimă de a face puțin exercițiu fizic, motiv pentru care se duc și alergă la fotbal. Nu e niciun lucru rău în treaba aceasta pentru că trebuie să facă mișcare în vederea sănătății organismului. Mă întreb însă câți dintre aceștia se dovedesc cel puțin tot atât de zeloși în ce privește exersarea artei duhovnicești de a împărți Evanghelia și celor din jurul lor. Și dacă vor spune neapărat că nu pot face lucrul acesta când merg la fotbal, cu ce alt prilej o fac totuși acești creștini zeloși care au atâta grijă de trupurile de sănătatea lor fizică? Nu e nimic rău să ai grijă de sănătatea fizică, mai ales dacă ne gândim că trupul nostru este un templu al Duhului Sfânt și trebuie menținut într-o stare perfectă de funcționare, vorbesc o stare perfectă de funcționare, atât cât privește atribuțiile noastre. Nu este nimica rău în asta, dar oare de sufletele noastre nu trebuie să avem măcar tot atâta grijă? Mai mult decât atât, n-ar trebui să avem tot atâta grijă, bancă chiar și mai mare, pentru mântuirea celor din jurul nostru? Oare ne-a mântuit Domnul Dumnezeu numai pentru ca să avem grija noastră, nu cumva și pentru cei din jurul nostru? Iată o întrebare foarte serioasă pe care o adresez acum tuturor acelora care sunt creștini și, hai să zicem pentru că vorbeam de terenul de fotbal, tuturor acelora care merg la terenul de fotbal. Fie să joace, fie să privească. Pentru că sunt destui de mulți din aceia care se duc numai din simplă curiozitate să vizioneze un meci de fotbal. Că vezi chipurile pentru ca să ducă să vizioneze un meci de fotbal, au timp de câte două ore sau cât durează un meci de fotbal, dar pentru ca să împartă tractate și să se ocupe de mântuirea altora, Doamne, n-avem timp! Iată câteva cugetări la care ați face bine, iubiții mei ascultători, să luați seama din plin, acum cât încă mai putem schimba ceva în viețile noastre. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă înainte, cercetându-ne serios cu privire la mântuirea pe care am primit-o sau n-am primit-o și dacă am primit-o, ce facem cu ea? pentru că Tu ne-ai dat-o, așa ne-ai spus, la 1 Petru 2 cu 9, că ai făcut din noi o seminție aleasă și preoți, ca să vestim puterile minunate ale tale, ale acelui care ne a chemat din întuneric la lumina Ta minunată. Binecuvântează, te rugăm, ascultarea mesajului acestuia cu o cercetare serioasă asupra tuturor, pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică, cât și pentru mântuirea celor din jurul nostru. Amin. Ca i sus aș vreau să fi în inimia mea, în inimia mea. Ca Iisus aș să în sunt eu creștini din mamia mea din mamia mea Doamne, Sfiu mai sfânt în inima mea, e in inima mea, Doamne, vreau să fiu mai sfânt în inima mea. Haideți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 23 al epistolei lui Pavel către Corinteni, întâia sa epistolă, capitolul 11, unde ne ocupăm de problema cinei. Că ce-am primit de la Domnul, spune cuvântul aici, ce v-am învățat și anume că Domnul Isus în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Vom vedea în versetele următoare felul în care cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să luăm cina. Haideți acum împreună cu preotul al alcătuitorul acestor meditații, să zăbovim puțin în jurul versetului 23. De la bun început, ținem să subliniem un lucru de mare însemnătate pentru noi, credincioșii Domnului Isus, și anume, numai ceea ce primim de la Domnul, numai ceea ce este scris în cuvântul Lui, numai aceea să învățăm pe oameni. Așa făcea și a Sfântul Apostol Pavel în locul acesta, așa făceau toți ceilalți sfinți apostoli. El începe versetul acesta cu, am primit de la Domnul ceea ce v-am învățat. Dragul meu, ferește-te cu teamă să dai cuiva vreo învățătură care dar ar veni direct de la Domnul Isus sau care n ar fi în armonie perfectă cu cuvântul lui cel scris dacă vrei să nu fii pedepsit aspru. Întreabă-te serios, oricând vrei să dai o învățătură sau să spui cuiva ceva, de unde vine asta? De la mine? De la oameni? Sau de la Domnul? Ceea ce vine de la Domnul duce spre viață, viață de sfințenie, duce spre dragoste, duce spre unitate și pace. Ceea ce vine de la Domnul mângâie, luminează și întărește. Căci am primit de la Domnul, spune Sfântul Apostol Pavel aici, Ceea ce v-am învățat și anume că Domnul Isus în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Cina Domnului este simbolul unității credincioșilor, este îndemnul puternic la unitate. Cât de importantă îi era Domnului, se vede și din faptul că, după înviere, mai vorbește încă o dată despre ea, alesului său, Pavel. Cina Domnului n-a fost rânduită de Domnul ca să devină o formă goală, fără putere, ci ca să trezească pe cei credincioși la realitatea vie care țâșnește din jertfa de pe Golgota, adică sfințirea celor răscumpărați și unitatea lor. De fiecare dată, cel care ia cu adevărat cina face un pas pe calea sfințeniei și înțelege mai limpede gândul și dorința Domnului Isus ca toți ai să să fie una. El vede desăvârșit scopul jertfei de pe cruce. Vorbind despre cina Domnului, un om al lui Dumnezeu spune așa, Pâinea și vinul devin ca lentilele unui binoclu care vede departe. Eu îl văd pe mântuitorul pe Golgota și mil apropie. Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Câte învățături ne dă o pâine, dar nu numai învățături, ci chiar viața însăși se cuprinde în pâine. Domnul Iisus a luat o pâine tocmai în seara când a fost vândut, adică atunci când în mica sa comunitate s-a produs dezbinarea, atunci când unul din cei 12 l-a trădat, toate acestea ca să învețe pe restul apostolilor, că și pe toți urmașii săi din toate timpurile, adevărul cel mare, unitatea. El tocmai pentru aceasta a părăsit cerul și s-a jertfit pe pământ ca să înfăptuiască unitatea. Unitatea este ținta operei sale: să unească tot ceea ce păcatul a despărțit, să unească pe om cu Dumnezeu, să unească pe om cu om, să unească cerul cu pământul, să aducă iarăși starea de la început, adică Dumnezeu să fie totul în toți, așa cum este arătat la 1 Corinteni 15 cu 28. O, Sfântă Unitate, ce frumos ești arătată în pâine! Boabele de grâu sunt unite desăvârșit în pâine, boabele de strugure la fel sunt unite desăvârșit în vin, dar pentru ca să ajungă la această desăvârșită unitate, a trebuit săvârșită o lucrare mare, nimicirea firii din tâi. Numai după ce firea din tâi a fost zdrobită, numai după aceea s-a putut înfăptui unitatea. Ce avem noi de învățat de aici? multe. Un lucru de căpetenie să învățăm însă. Nu se poate realiza dorința Domnului Isus de a fi una, decât dacă zdrobim firea cea veche, firea cea dintâi. Credincioșii Domnului sunt pâinea și vinul cel nou, pentru a da viață pe pământ, viața cea nouă celor din jur. Nu putem fi pâine, nici vin, dacă ne păstrăm individualitatea firească. Atât boabele de grâu cât și boabele de strugure trebuie să treacă prin suferință ca să poată fi unite. Zdrobirea este o suferință mare. Zdrobirea firii vechi trebuie să fie lucrarea de căpetenie a celui credincios, cum vedem la Coloseni 3.5, Galateni 5.24 și în alte părți, căci numai așa putem ajunge la unitate desăvârșită. Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Pâinea este simbolul unității. Dezbinarea este lucrarea diavolului și a păcatului. Cine a fost izbăvit de păcat și de duhul lumii, acela poate fi o părticică din pâinea cea vie a unității lui Dumnezeu. În continuare, dezvoltând felul cum trebuie să luăm cina și însemnătatea ei,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 Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Adevărul lui Dumnezeu este simplu, dar numai pentru cei cu inima simplă, cu inima curată, ca de prunc. Pentru ceilalți oameni, adevărul este complicat. Omul firesc, adică acela care nu a primit viața lui Dumnezeu prin nașterea din nou, prin pocăință, Omul firesc nu poate înțelege partea duhovnicească a adevărului lui Dumnezeu pentru că nu are instrumentul necesar, nu are cu ce să înțeleagă această parte. Îi trebuie o minte nouă duhovnicească și această minte o au numai cei născuți din cer, cei născuți de sus prin Duhul Sfânt. Așa cum însăși omul Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat, a fost născut de la Duhul Sfânt. Numai acești oameni duhovnicești pot pătrunde în tainele Duhului Sfânt. Versetul de mai sus, cât și următoarele, vorbesc despre cina Domnului, una din practicile văzute ale copiilor lui Dumnezeu, adică a creștinilor adevărați, în călătoria lor pe pământ. Istoria Bisericii ne spune că a fost foarte multă ceartă și neînțelegere pe chestiunea cinei Domnului. Așa se întâmplă când omul, în loc să rămână la ce este scris, își amestecă mintea lui și încurcă lucrurile. De mult de tot a fost această ceartă aprinsă și îndelungată între ortodoxi și catolici, unii susținând că se întrebăințează numai azimă, alții, ortodoxii, pâine tospită. De aceea, catolicii erau părecriți azimiți. În loc să se gândească la starea de suflet cu care luau cina, s-au gândit la pâine și la vin. Discuția s-a deplasat, iar diavolul a câștigat. Așa face el totdeauna. Deplasează lucrurile ca oamenii să se ocupe cu ceea ce este secundar, uitând de ceea ce este principal, adică de persoana Domnului Iisus și de legătura vie pe care trebuie să o aibă cu el prin credință cei ce se împărtășesc cu pâinea și cu vinul. Certurile și discuțiile teologice sunt mult mai păgubitoare pentru suflet. Ele au făcut mult rău lucrării Domnului între oameni și în loc să facă lumină au încurcat și mai mult lucrurile iar bezna s-a îngroșat. Domnul Isus, în seara în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a spus ucenicilor simplu luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ce-au făcut însă oamenii? Au început să filozofeze, schimbând cu totul menirea cinei Domnului. Istoria bisericii ne spune și în privința aceasta despre certurile care au fost pe vremuri când unii ziceau Pâinea se preface în carne, deci mănânci carne și bei sânge. Nu scrie acolo, este trupul meu, este sângele meu? Vedeți dumneavoastră însă, la cină pâinea este pâine și vinul este vin. Nu se produce nicio schimbare. Acest este nu înseamnă decât înfățișează, închipuie. Așa se vorbea atunci. Spre exemplu, avem la Luca 8 cu 11, Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Sau la Ioan 10 cu 9, Eu sunt ușa, spune Iisus. Pe urmă la Matei 5 cu 13 spune, Voi sunteți, adică noi creștinii, sarea pământului. Când Domnul Iisus spune, acesta este trupul meu, el însuși era de față și ucenicii înțelegeau felul simbolic de vorbire. În primele zile ale creștinismului nici nu era o problemă aceasta. Toți înțelegeau bine, căci altfel ce-am fi putut înțelege din toate ce ne spune Scriptura? Domnul Isus este odată ușa, spune eu sunt ușa, eu sunt pâinea, eu sunt calea, eu sunt vinul. Ce să înțelegem atunci dacă am luat literal este ca și cum pâinea ar fi exact carnea lui. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ne spune Mântuitorul. Nici mai mult, nici mai puțin. Cina Domnului nu este înspre mântuire ca să capeți mântuirea. Subliniem cu foarte multă putere adevărul acesta. Ea este numai pentru cei care au căpătat mântuirea, pentru cei care sunt născuți de sus, prin Duhul Sfânt, pentru cei care de bunăvoie s-au întors deja la Dumnezeu, au primit deja pe Domnul Isus ca mântuitor al lor personal și care apoi îl urmează, trăind o viață nouă alimentată din cer, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Deci, cina Domnului este un prilej de mulțumire pentru harul deja primit, înfăptuit. Cuvântul grecesc Euharistia. Întrebuințat de unii cu această ocazie Înseamnă mulțumire Așa stând lucrurile Cina Domnului nu este un prilej De cereri și tânguiri Ci de mulțumiri față de Dumnezeu Care ne-a adus o mântuire așa de minunată Prin jertfa de pe cruce Cereri, lipsuri și slăbiciuni personale Nu trebuie aduse la cină Aici ne gândim numai la Domnul Isus Și la dragostea Lui Nu trebuie să uităm că Deși sângele lui Hristos este singurul care duce pe credincios într-o îndrăzneală sfântă înaintea lui Dumnezeu, totuși nici nu se arată că trebuie să ne strângem în jurul sângelui și nici că sângele lui Hristos este legătura de unire dintre copiii lui Dumnezeu. Este foarte de preț ca fiecare suflet spălat de sângele lui Hristos să-și aducă aminte înaintea lui Dumnezeu că sângele ispășitor al Domnului Isus a prăvălit piatra grea păcatului său. Totuși, Duhul Sfânt ne adună în jurul persoanei Domnului Isus Hristos, persoana care este viu, persoana care a înviat și este proslăvit. Cu ocazia aceasta a cinei Domnului ne aducem aminte doar de moartea Lui. Cina Domnului este o prăznuire de pomenire, spune Domnul Isus aici, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Trebuie să știm precis lucrul acesta. Domnul Isus vrea ca gândul nostru la El să nu înceteze și anume, gândul nostru la El să nu fie numai ca la un Hristos proslăvit, ci și ca la Cel vândut și răstignit. Cina Domnului nevestește mereu și mereu aceleași lucruri binecuvântate și ne arată în chip hotărât că jertfa Domnului Isus, care a fost plăcută înaintea lui Dumnezeu, a fost adusă pentru noi odată pentru totdeauna. Ea nevestește vestește ceva înfăptuit, săvârșit, sfârșit, împlinit. Nimic în sfânta cartea lui Dumnezeu nu este la întâmplare sau de formă, ci totul este rânduit să slujească desăvârșirii lucrării mântuirii în omul credincios. Lucrarea mântuirii este o realitate puternică și în vederea acestei realități a fost așezată cina Domnului. Aici, la așezarea cinei Domnului, vedem mărturia dragostei și purtării de grijă a Domnului pentru biserica sa. De la așezarea cinei și până acum,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 De un singur Duh ne este înfățișată, iată ce adevăruri mari și scumpe ne pune înainte cina Domnului. Am spus și repetăm, nu cina Domnului dă mântuirea, ci ea, cum s-a amintit mai sus, aduce doar aminte celor mântuiți deja de prețul plătit de Domnul Sus pentru mântuirea lor și îi întărește mai mult în acest adevăr. Credința dreaptă așa vede. Credința deșartă însă, Poate să facă din ea un alt Dumnezeu și să-i se închine. Binecuvântat să fii tu, Doamne Susemântuitorul Mântuitorul nostru, care te-ai dat morții pentru noi, nevrednicii, ca prin moartea ta să ne aduci la viață nouă împreună cu tine. Slavă veșnică ți-aducem pentru limpezimea adevărurilor tale, pe care ni le-ai dat nouă, ca prin ele să pășim pe calea ta și să-ți înălțăm numele pe pământ. Ne închinăm ție și -ți mulțumim pentru tot ce ai făcut, pentru tot ce faci și pentru tot ce vei mai face pentru noi. Viitorul este al nostru prin tine. Tu ești viața și fericirea noastră veșnică. Slavă ție. Amin. În versetul următor, la versetul 25 de la 1 Corinteni 11, citim Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Dragii mei, să nu trecem ușor peste cuvântul lui Dumnezeu, ci să cugetăm adânc ca să putem avea folosul cel mai mare. Trupul meu este sângele meu. Cuvintele acestea au ajuns așa de obișnuite, Încât nu mișcă atât cât ar trebui pe credincioși și cu toate acestea ce înțeles adânc cuprind ele. Domnul Iisus Hristos primește ca de buna lui voie să ia un trup ca al nostru, dar fără păcat, să vină pe pământ ca să moară pentru păcatele oamenilor și astfel să le dea putința să trăiască o viață nouă, viața lui, deci să fie fericiți. Cum să stai rece și nepăsător față de o astfel de jertfă? Cum să nu înțelegem că o astfel de faptă cere numai decât alta la fel din partea noastră un răspuns în aceeași măsură, o dăruire a întregii noastre ființe, aceluia care s-a dat pentru noi? Cum să mai păstrăm viața noastră păcătoasă, iubitoare de sine și pătată, când Hristos ne cere să-i o dăm lui pentru ca să ne dea în schimb alta nespus de înaltă? Hristos s-a dat în totul pentru noi. Cum să nu ne dăm și noi lui în totul? Iată gânduri de acestea se nasc citind cuvântul lui Dumnezeu cu privire la cina Domnului. Oricâte păreri ar fi în creștinătate despre cina Domnului, Adevărul acesta simplu și puternic, cum că prin moartea Domnului Isus primesc viață toți păcătoșii care cred și prin sângele lui vărsat sunt spălați și albiți toți cei care primesc prin credință această jertfă, zic, adevărul acesta este primit în unanimitate. Cina Domnului este o așezare dumnezeiască pentru aducerea aminte a morții Domnului Isus? ca toți credincioșii să-și împrospăteze adevărul despre marea lor răscumpărare. Acest pahar este, sau înfățișează, legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Am pus în paranteză cuvântul înfățișează pentru a scoate în relief că nu paharul, în sine este legământul, așa cum sună textul, ci sângele care avea să fie vărsat pe cruce a doua zi. Domnul Isus vorbea simbolic ucenicilor, așa cum vorbise de multe ori, și unii s-au potignit de vorbirea lui, cum avem la Ioan 6 cu versetul 60. El însă căuta să-i lămurească spunând: Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duh și viață. Ioan 663 Deci, și noi să nu luăm în înțeles material cele scrise ca să nu ne rătăcim, ci să le luăm în înțeles duhovnicesc ca să avem adevăratul folos duhovnicesc. Domnul să lumineze pe toți aceia care ascultă, care citesc și care ascultă cu sinceritate și fără prejudecată cele ce stau scris în cuvântul lui Dumnezeu și explicațiile pe care le-am dat cu privire la cina Domnului. Adevărul întotdeauna dă viață și întărește viața. Viața nouă, duhovnicească, viață pe care o au toți credincioșii care citesc duhovnicește cuvântul lui Dumnezeu și care împlinesc în ei, prin Duhul Cel Sfânt al lui Dumnezeu, cele scrise și apoi, după ce le împlinesc în ei înșiși, le vestesc și altora. Iubiți ascultători, ne apropiem acum încet de încheierea programului C078 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim Domnului Dumnezeu pentru cuvântul Său cel scris pe care ni-l a lăsat. Mulțumim pentru Duhul Sfânt prin care ni iluminează și îl împuternicește în noi. Mulțumim și pentru explicațiile, pentru gândurile, pentru meditațiile pe care le-am ascultat cu prilejul acestor versete. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze toate care s-au spus prin Duhul Său Cel Sfânt să le întărească în fiecare dintre ascultătorii care se grăbesc să le primească pentru ca numele Domnului să fie descoperit tot mai mult în viețile noastre personale și apoi prin viețile noastre să fie descoperite și celor din jurul nostru. Anunțăm aici încheierea programului C078 dorind ca binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu să fie partea fiecăruia care se deschide să le primească. Amin. Ca mea din la